Дехто каже, що я не маю сумління. Які ж вони лицемірні, навіть самі з собою. Я єдине сумління, що будь-коли існувало. Як вино зберігає запах бочки, так і я зберігаю есенцію свого найдавнішого генезису, а це зародок сумління. Це робить мене святим. Я Бог, бо я єдиний насправді знаю свою спадковість» викрадені журнали. Протокол зустрічі у Великій палаті інквізиторів Ікса з кандидаткою на посаду посла при дворі владики Лето. «Інквізитор, ви вказали, що хотіли б поговорити з нами про мотиви владики Лето. Говоріть!» «Хвінорі, ваші формальні аналізи не дають задовільної відповіді на питання, які я хотіла б поставити». «Інквізитор, які питання?» «Хвінорі, я питаю себе, що змусило владику Лето прийняти цю огидну трансформацію. Це тіло черва». Цю втрату людського, ви лише натякаєте, що він зробив це заради влади та довговічності? Інквізитор. Хіба ж цього недостатньо? Хвінорі. Спитайте себе, чи хтось із вас сплатив би подібну ціну за таку дрібницю? Інквізитор. З вершин вашої нескінченної мудрості. Скажіть нам, чому владика Лето вирішив стати червом? Хвінорі. Чи хтось тут сумнівається в його здібності передбачати майбутнє? Інквізитор. Ось, цього достатньо для трансформації. Хвінорі. Але ж він уже мав здібність передбачення, як до нього його батько. Ні, я припускаю, що він вдався до цього безнадійного рішення, побачивши в нашому майбутньому щось таке, чому може запобігти лише така самопожертва. Інквізитор. І що ж це за дивна річ, яку він побачив у нашому майбутньому? Хвінорі. Я не знаю, але пропоную виявити її. Інквізитор. Ви припускаєте, що тиран справді безкорисливо служить людям? Хвінорі. Хіба ж це не було особливою рисою родини Атрітів? Інквізитор. Так запевняють нас офіційні історії. Хвінорі Усна історія підтверджує це Інквізитор Яку ще добру рису ви хотіли б приписати тиранові черву? Хвінорі Добру рису, мсьє Інквізитор Тоді просто рису Хвінорі Мій дядько Малкій часто казав, що владика Лето з великою терпимістю ставиться до деяких товаришів Інквізитор Інших товаришів він страчує без явних причин Хвінорі Я думаю, що причини існують І мій дядько Малкі дедуктивним способом вирахував деякі з них Інквізитор Наведіть приклад цієї дедукції Хвінорі Незграбні загрози його особі Інквізитор А тепер незграбні загрози Хвінорі а ще він не терпить претензійності. Згадайте екзекуцію істориків і знищення їхніх творів. Інквізитор. Він не хоче, щоб правда стала відомою. Хвінорі. Сказав моєму дядькові малки, що вони брехали про минуле. І зазначте, хто знає краще за нього? Нам усім відомо про його інтровертивність. Інквізитор. Який ми маємо доказ, що його предки живуть в ньому? Хвінорі. Я не вдаватимусь у марну суперечку. Скажу лише, що вірю цьому на підставі переконань мого дядька Малкі та його причин для таких переконань. Інквізитор. Ми прочитали рапорти вашого дядька і витлумачили їх інакше. Малкі надто любив черва. Хвінорі. Мій дядько вважав його найкращим дипломатом імперії, майстром розмови і експертом у всьому, що тільки може бути. «Інквізитор, хіба ваш дядько не говорив про грубість, черва?» «Хвінорі, мій дядько вважав його вкрай вихованим». «Інквізитор, я питав про грубість?» «Хвінорі, здатний на грубість, так?» «Інквізитор, ваш дядько боявся його?» «Хвінорі, владика Лето, позбавлений будь-якої невинності та наївності, його можна боятися лише тоді, коли він удає ці риси. Це те, що сказав мені дядько. Інквізитор Такими справді були його слова. Хвінорі Ба більше, Малкий казав, владика Лето захоплюється несподіваним генієм та різноманітністю людства. Він мій улюблений товариш. Інквізитор Обдаруйте нас найвищою мудрістю і поясніть, «Як ви тлумачите ці слова свого дядька?» «Хвінорі, не глузуйте з мене!» «Інквізитор, ми не глузуємо, шукаємо просвіти!» «Хвінорі, ці слова Малки та багато інших, звернених безпосередньо до мене, підказують, що владика Лето завжди прагне навез оригінальності, але остерігається деструкційного потенціалу, прихованого в них. У цьому переконаний мій дядько». «Інквізитор, чи хотіли б ви ще щось додати до тих переконань, які поділяєте зі своїм дядьком?» «Хвінорій, я не бачу сенсу щось додавати до вже сказаного. Мені прикро, що я згаяла час інквізиторів». «Інквізитор, але ви не згаяли нашого часу. Вас затверджено на посаді посла при дворі владики Лето, бога-імператора всього відомого Всесвіту».